avisa got, si quan clau. entrem en directe de... que no siguin clau ho sol fer, sí, sí. Eh? normalment diu poso el cable, entrem en directe el que passa que no l'escoltem, pobre nano Les notícies... Eh, que passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Uh, avui estic amb, amb tres cadàvers. Ja ho notareu. Uh, estic amb la Sílvia, amb el Niso i amb el Joan. I, i comencem. Feliç 2023. Un capellà begut xoca contra cinc cotxes a València i culpa el vi de missa del seu estat. El sacerdot va donar 0,54 mil·ligams del qual a la sang a la prova d'alcoholèmia eh, que li va fer el, la policia local. Encara no m'ha atrapat. 054 el que haurien de fer és Jesús multar-lo per oh. no veure prou sang. Vull dir, pa, la, la policia passa, però quan entris a l'església que passi Jesús i et... Ei. Com que 054? No t'agrada la meva sang? No 054, no. uh... Poca cosa, poca cosa. És culpa de Cristo, claríssimament. Vull dir. És culpa de Cristo. No és prou Dràcula. Claro. No hi havia cotxes, eh, quan Cris no feien bufar. Eh? Els carros no. Si, clar, si Crist... No, però, feia, però és que feien bufar els cavalls, no... Ah, els bous ah, i les voles. És que hem anat enrere, ja ho veig. Un sacerdot que conduïa sota els efectes de l'alcohol va xocar contra cinc, ve... contra cinc vehicles en un carrer de la ciutat de València. Contra cinc? Eh? Cinc. Cinc, cinc. O sigui, ell va tocar amb el cinc o va tocar un? No, jo conto que va tocar el cinc. No, no, no va picar amunt, ni va fer picar el 5. En recordes diré? aquella notícia que vam fer fa temps d'un senyor que el van parar? Que, que la que conga. És es que han puesto una conga. Que va... Poder sí. era el mateix. I ara sí. Que ha entrat el borratxo, que ha entrat ah. el borratxo. Sí, sí. Home, no hi ha cap cotxe. Quin, quin cotxe ha de tenir el mossèn perquè et xoqui amb cinc cotxes alhora? Abans hi ha de ser pim, pam, tomar la casita. Un camí, l'un, dos cavalls, solien anar els mossèn. Un però... eixam, van anar rebotant. Que un pim també el, el Pau J, aquell 106 o 206, també era molt... Molt de capellà. Molt de capellà, aquell gris fosc. Ja <laughs> van quatre nens al malatero. Aquest... <laughs> seguim, seguim, seguim, seguim, seguim. <laughs> Perdó. Els fets van passar dissabte al barri de Montolivet. Testimonis presencials han explicat que el capellà va lamentar els fets i els danys causats. Clar, home, no. no té perdó de déu. <ríe> perdó de déu. No vi to mucho, me he equivocado, no va a haver algun. El capellà, eh? No, no, de seguida ja tenia, ja tenia l'excusa, eh, el vi de missa. És que, clar, surto ara de missa. Que, que, que em prohibeixin la missa, no? El senyor tot barat, Que prohibeixin la missa, quina culpa en tinc? La meva feina m'obliga a veure. Exacte. Deu agafar un calze d'aquells allò que deu semblar una copa d'aquelles de campionat, plena fins dalt, allà amb tot el tretre abric de Don Simon.. Mare meva. L'home va atribuir l'estat d'embriaguesa el vi que havia begut durant una missa que havia celebrat poc abans. Després de l'incident... Accident no, eh, incident va donar 0,54 mil·lígrams d'alcohol a la sang a la prova d'alcoholèmia que li van fer la policia local. Va. Segons ha avançat el diari Les Províncies, aquest dijous s'ha multat al capellà i se li han retirat quatre punts del carnet de conduir. Només? Quatre punts? Com que quatre punts? Sí, ja. perquè clar és el límit del penal. Llavors, a partir d'allà ja són és penal i et diuen ep, sí, sí. foll. Fora carnet. Fora. Són, penal i expulsió. Són, sí. Però són els mateixos punts, tant si només estàs en un control random i et fan bufar, que si la lies i xoques contra cinc cotxes, els punts són els mateixos. No, però, el però punt, sí, la una cosa no. és retirada de carnet, llavors no hi ha baixada de punts, és retirada de seques. L'altra cosa és si perds els punts. per. Però la multa ja no és la mateixa, perquè llavors la multa, de, si xoques amb algú borratxo, clar, no reclamis res al seguro, no, no, no. busquis pagar els cotxes. aquel senyor haurà de pagar els cotxes. Haurà de passar el cepillo, que se'n diu. Ell no, el, el, els feligresos ho pagaran. No, exacte. Clar, ell dirà que ha de fer una el taulada, el... La teulada de l'església que està caient. Però si la vam pagar l'any passat, senyor. Sí, però jo m'he de comprar un Twingo i, a més a més, he de pagar aquí sis cotxes. Que begui mosto com les prenyades i ja està. No, no, i Demà, sobre... però... la... Crist Cristi... no hauria fet les coses que ha fet si a la sang fos mosto. La sang de Cris va amb el Tu no bol, entres sempre. al temple dels mercaders i els fots a fora hòsties si ah. vas de mosto. No, no, no exactament. Va, ha de portar algú. Eh, entre aquest i el de l'altar que va cremar, escolta, tu, últimament... Que donin gràcies que en aquella època no s'havia inventat l'MDMA, perquè si no la sang de Cris vés a saber què seria ara. La hòstia, la hòstia consagrada seria. <ríe> la re hòstia. La pols de Crist. Sí, les cendres de Cris, poder per la tonteria, és que el van incinerar i de la incineració... Eh? Sí, sí. Pol Bosó i en polvo m'hi convertiré Exacte. Sí. No hi hauria tonteries, eh? Tots catòlics Per més inri Segons ha avançat el diari Les Provincies aquest dijous s'ha multat el capellà Ah no, això ja ho he dit, com a... passava El diari també indica que en el moment de l'accident el capellà circulava a una velocitat excessiva i parlava pel mòbil Toma, bueno, això bé. ja no és el vi de Crist, eh? I Ara sí que em sembla greu ja que només li hagin tret 4 punts Exacte, exacte No, és que està habl hablant mai amb Jesús. Jesús És el jefe, mai amb el jefe, que No l'hi agafaries, tu? Te'l passo No? Ja li va la policia local Te'l passo, bueno, que li fegin el test de drogues també amb aquest home No pots tornar a escolar, eh? Tu en copies ja mossèn Allò, baixes de divisió, saps? Oh, Allò. això no ho han dit, li van registrar el cotxe? <ríe> a veure si diuen... No, nens. no ho diuen, no ho diuen Però jo ara Donc, tinc la intriga fet. I, ara, fet. I ara tinc la intriga amb qui deuria parlar Amb qui parla per Mòbil 1? Déu amb els pares del nen que portava malatero. No, que avui arribarà tard tot Joanet. <laughs> que t'aquesti de sis. I fins aquí. Ah, sí? sí, sí. El, sí, sí. el sí. crimen és una placa. y yo soy el remedio. S'adorme al lavabo d'una discoteca i acaba tancada dins el local. Turístic. La droga és l'autèntica salut. La, la uh, no sé si record no sé si tu hi eres, Sílvia, encara, al programa, poder només hi havia la Clara, però que un cop ja va passar això. Vam fer una notícia una vegada d'un tio que es va quedar tancat en una discoteca i va estar enviant missatges als seus col·legues sí, en plan... Sí, aquí me a era d'aquí verga cubata, o no? no? Era verga? Perquè jo això ho vaig viure no. fa uns anys amb una persona que a vegades ve aquí que el coneixeu tots. No diré, no, no diré. No, no, no, no. Això... Es va quedar tancat dins d'un bar de Berga i estava a la General. I a tope, clar. Home. Sí. Hombre, ja que estàs allà, vinga, el millor whisky, el millor vodka... Sí, sí, clar, que és el que... Què tenen a l'armari? Oh, vaja! Ah, el, la el mateix, adormit al lavabo, el mateix. On està el despatx del jefe, que és de sobreviure, de alguna manera. A veure, Turista de 32 anys ha hagut de mobilitzar, aquest matí, els serveis d'emergència del pas de la casa perquè l'anessin a rescatar. Ojo al pijo, eh? Ojo discoteca, al pijo, eh? pas de la casa, rescatar... Vale, vale, cada cada cop de... m'agrada més, això. Està, està bé, sí. Una clienta d'un bar musical discoteca... Del pas de la restaurant, eh, escola posa bar, espai musical, guió, discoteca spa també no? Eh, no sé, jo penso que ja no tancen, deu no ser 24 sí, hores no fan sí, sí, sí. vermuts Podem obrir. Es... tot un incluïdor sí, sí. sí, sí. els serveis de emergència a la localitat fronterera per tal que l'anessin a rescatar vist que s'havia quedat tancada dins del local d'oci nocturn segons semblaria, la dona, turista de 32 anys, en un moment donat de la nit ha anat al lavabo i s'hi ha quedat adormida. I quan la discoteca ha tancat portes no ha parat compte que la clienta romania encara dins de les dependències. Es que... Professional. Muy, Muy profesional. Som a Xiu. 32 anys tenia la senyora. Eh. Eh? I diu tu turista però no diu nacionalitat. Has de tenir un problema molt gordo perquè amb 32 anys et quedis adormit al lavabo d'una discoteca. Tio. Bueno, sí. Sí, sí. Passar-te oh, amb l'occuol. Uh, sí, pues, home, què anaves a fer al lavabo de la discoteca, me cago un Déu, a dormir, que has quedat a Un cop de cap, collons, no, no, vas fer un cop la de la cap i mi. tornes a sortir, va. Home, no. Quina vergonya. I ningú tio. la troba a faltar, a més a més. Gent de 32 això això, això anys... és el que a mesma, anaves per lliure, allò, totalment, no? Clar, tio, és que jo estic a punt de tocar-los, tio, i veig que, que, que els referents es queden adormits pels postos. Però quins 32 anys m'esperen a mi? Ui. Ui, si la persona que dic jo no, no, tenia més aviat la teva edat eh? no, no, ja m'ho imagino sí, sí. podria haver sigut jo però... sí. que... les fonts consultades no han, no han pogut confirmar per quin motiu la turista s'hauria quedat atormit a l'interior del lavau. si és que, per exemple, es trobava indisposat o es trobava sota els efectes d'alguna embriaguesa, però notable com la que hagués impedit reaccionar més ràpidament no la van fer bufar? el que està clar qui que s'ha quedat adormida, tancada i quan s'ha despertat no podia sortir del local això és el que diu, tal qual, clar. Eh? Llegeixo, tal qual eh? clar, però diu que activa els, eh, els d'això d'emergències no? el sistema d'emergències i llavors clar, si tu truques al 112 allà es presenta la policia tio sí ara yes. sí que hem confirmat que anava sola perquè si no borratxa, truques als col·legues i borratxa perquè si no surts truques als col·legues que, que, que no se n'han recordat de tu perquè... home a més a més a això tio no. era una turista vull dir que... devia anar sola borratxa, el seu país, no? i, plena, no. i plena de diners <laughs> Mayday may però tu Esca, també pots fer turista turisme al teu país i sí. no vol dir que sigui estrangera. Deia, deia que era estrangera. No, si no... Ah, ho deia. Ah, sí. Ah, sí. Clar, Perdó, no ho diguis d'atenció. Aquesta meu. era una guiri que ha vingut a, a, aquí al, al pas de la casa a esquiar i s'ha quedat borratxa com, com una guineu adormida, adormida allà al lavabo. Però clar, estàs menuda, estàs sola i deu haver trucat, clar, deu haver activat. Bueno, Lluís, segons les fonts consultades la dona ha començat a demanar ajuda. al servei de circulació de, del pas a la policia. No sé, no sé què vol dir, del pas de la casa del pas, sí. del pas, sí a la policia, una estona abans de les 7 del matí quan s'ha despertat no Cara, diu a l'hora que es queda dormida no, l'hora que es lleva des d'aquell moment s'ha començat a mobilitzar tot plegat per aconseguir trobar algú que pogués obrir les instal·lacions i la turista dormida en l'esmentat bar musical el carrer Bern del Pas s'ha fet un nou ferrat i ha dit, aviat, poso, poso puesto Pràcticament s'han tardat dues hores a poder obrir les portes i que la dona que es trobava en perfecte estat de salut pogués sortir de la discoteca. En perfecte estat de salut? No. no bueno, en perfecte estat de salut, aquella dona com a mínim necessitava una dutxa per posar-se a puesto. Dues hores per treure-la d'allà dins de que eren les portes, tio. No sé, eh... Ah, perquè poder els hi han obert clar per no rebentar, perquè ah, si tu ets tonta i no li rebento el local aquí Una entén. discoteca no tenen les portes d'emergències que sí, des de sí. dits empaitant s'obren En principi sí, però si està tancat el local poder no, s'obren Una no no porta d'emergència diria que no es pot tancar eh? no sé, clar, uh, Però bueno... estem parlant d'una senyora que dient que estava en perfecte estat de salut Això està per demostrar De salut sí, però qui ho ha dit? La policia clar. Ves de saber com anava la senyora i aquesta notícia es podria mig relacionar amb un altre que va quedar dormit que diu així, que entra a robar en un local de Pola Frugell borratxo, s'adorm i l'enxampa la policia. A, a dins del local dormint. S'adorm sí. a mitjà tracament. Bueno, un altre crac eh, sí, del nostre és... país. És que, herois, molt, com en diuen aquests que s'adormen en eh, no, no. no, no, no, És porc. que si tu tens aquest ofici, <sus> no, no, t'has de mirar no. això. Ja no t'haurien de deixar entrar al gremi, si ets narcolepti. No, no. És que ja t'haurien de dir, quan vas a la Seguretat Social, a eh, ladrones i tramposos, doncs pues, Collons, que no et deixin fer-t'ho. No. Què tiene usted, narcolepsia? Pues, no Torneros, pallassos. I... Vengo a coser, me faltan las manos. Pues, ¿Usted es muy buena con los pies o...? Claro, no, no. No, no. Individu que ha passat a disposició del CNP se'n se duia 13 orinadors. Orinadors? Tredje ordinador, ordinador, ordinador. els, els vàters, descollant els els Ara no ho entendia, perdó estic, Per muntar l'inquilate. Estic molt, estic molt malal, no, per que els urinaris per... són els de tius. Vades no? els urinaris en fa falta casa. No, dislexia, tio. Que ja, no sé, sé pisar de... santam un bater normal. És la d'avui les coses, un projector i material informàtic divers. però on van a robar? No la policia local de Palau Brugell va a ha tingut un lladre que va entrar a robar el local social del barri de la Saoleda quina potada? eh, s'ha quedat adormit a l'últim moment quan ja, ho, ja ho havia agafat tot Però, el local social del barri, quants ordinadors quants, un, un projector, un què? trets orinadors ur els ordinadors un projector i material informàtic dispers Dis <laughs> bueno, si estava tan dispers i l'ha trobat tan ràpid ja està bé tu, mira, com a mínim abans eh? de quedar-se adormit va fer la feina sí, sí. Uh, el robatori va tenir lloc dijous a la setmana passada però s'ha donat a conèixer aquest mateix dilluns es veu que va ser un secret bueno. l'home va entrar al local municipal forçant una de les finestres i havia agafat els 13 ordinadors portàtils un projector i material informàtic divers, dispers, dispers que va posar dins una bossa d'escombraries com que no té papers els agents han traspassat la detenció al cos espanyol de... Ai, ai. A tu pueblo, pa tu pueblo. Sí. La parita dins l'avió. Té tota la pinta. Té tota la pinta sí. I si el veu alguna canalla, oi? El Santa claus allà amb la 13 ordinadors amb una bossa de basura. Es la bossa segur. Ves a robar la botiga de maletes abans. 13 sí, o... no, ordinadors no te'ls aguanta. Bossa... Per això t'ho dic. Sí, sí. Potser en portàtils. Perquè ja no ja, te'ls te hauries d'anar. I portàtils 13 pesen, eh? Home, sí. que... home, i el projector i el material dispers. <ríe> clar, sí, és molt, és molt... Eh, ara pensava que orinadors portàtils també existeix, eh? Sí, sí la, la, la, la gibralleta, de tota la vida. aquella de... Quan els hi treus el bolquer, comportes ja, per no. si... A mi em preocupava lo de la penya de 30 anys que es queda dormida de festa. A la Sílvia el seu futur és... Jo necessito un orinari per casa perquè, clar, d'aquí dos dies ja no es pot moure el bàter. Estàs de... es llistat. Tens una edat ja i la vida, ho, la, la vida ho demostra. Que és Sí, home, culpa la canalla. <ríe> el lladre, però la jugada no li va sortir bé. Perquè, mm, va bé. Ja, perquè va, va, va posar-se a veure el gol No, no, no. No és fartulep, si és alcoholisme. I com que anava tan borratxo va quedar ens dormit dins del local social. Es on... va posar a veure alcohol? gol de de bo no va agafar un chupit o no no, ah, no, no, no va hi passar, no. que ha sortit tot bé i farem un chupit. Un conte d'emborracharse quan després del golpe. Clar, no va ja va abans. després, però ja ho ha celebrat avants. Però abans de sortir de l'escena. Hòstia, time. quina cagada. I com se'l troben per això? Què diuen? Això com que anava tan borratxo va acabar quedant-se adormit dins del local social on els agents de la policia local ho van atrapar. Com que van veure que no tenia autorització per residir a l'Estat, la policia es va coordinar amb el CNP perquè se li obrís el procés d'expulsió. Abans l'home va passar a disposició als jutjants de Bisbal de l'Emporda. Bueno. Ja està, ja el van quedar l'avió abans el judici, ara n'hi ha l'avió Té molta relació amb l'altra notícia perquè una es queda adormida i truca la policia perquè la treguin i l'altra ja va tan borratxo que el troba directament la policia Ojo, eh? I cap a casa, nano Vaya ruïna, nen Sí, sí, sí, no, deixa Deixa, deixa Benvingudes i benvinguts al reportatge, mm, el primer del 2023, avui parlarem del català, del nou català, del català que parlen els adolescents d'avui en dia. Això no és català és res. Jo pensava que eren els millennials, perquè clar, eh, jo, pensava, els, els, els jo pensava que els millennials eren els de, del canvi de, del 2000, doncs, no, a no. del 2000 i resulta que la millennial sóc jo. Jo sóc millenial. Què collons has de ser tu, millenial? Tu ets sóc que, sóc és, és més boomer Mill, que, que... Jo sóc millenial. Tu ets més boomer que la meva iaia. Millenial sí, és, és del 81 al 96. Bueno, si volem tirar... Què has mirat? La que et deia això, no? No. Aquest del 81, <laughs> no. no? No, no, no. És, eh, és, és el sí, que sí. diu a tot arreu. O sigui, que no és de principis tu, de millenies, és de finals de millenies. No, però és que no té cap lògic. Els millenials haurien de ser els de la generació dels meus fills, del 97 al 2012. Saps qui diria això? Això seria lo, lo lògic. Un <laughs> Però aquests ja els han posat generació no sé què. Generació, és que jo deia, jo no sóc millenial, jo sóc generació Y, perquè quan anàvem a l'institut érem la generació Y. Resulta que ara li han canviat el nom i ara és millenial, però és el mateix. Vale. Bé, bueno, en fi, és igual. Ara Després us explicaré de per què parlo d'això de la generació. Jo sóc entre la X i la Y. <laughs> uh, vale. La X eren el Leonardo DiCap i tots aquests dels pòsters Correcto. que teníem nosaltres quan anàvem a l'institut els dels pòsters de la Superpop Toma ja uh, Doncs el nou català és ja, o sigui, el, el Sats ha desaparegut i ara et diuen Saves? Oh, això no és el però nou català, el... és castellà no, no, no, això és l'únic català que queda eh? és Doncs és castellà és... Sento treure't la il·lusió però... També, quan una cosa fa mania, que asco que també vindria a ser... Estallà. Quan una cosa el sorprèn, què dices? Què dices? I llavors també el tema del, del parentiu també ha canviat. Ara tu ja no ets la mare, tu ara ets la hermana o bro, la bro? Doncs a mi bro. si el meu fill em digués bro, li bro. cardo un cop de cap que el deixo sense dents. <ríe> doncs ara em diuen bro. Mira, et portarà l'escalèstrica, el ratoncito Pere, d'aquest cop, perquè m'acago amb Déu, tots de cop. No Una escastanyola. Eh? Bro? Sóc el teu bro, jo? Ja és com tenen... jo, jo al meu pare també l'havia dit algun cop. Joder, tío. Tío, soy tu tío, yo, algo. Te parto la sí, cara. Sí, és que ho entès <laughs> perquè el meu pare s'enfadava <laughs> quan li deia tío. Clar. Home... Diu bro, ara jo sóc el bro. Bueno, parlant això, tío". No, no, sí. home, tío. Com que tío? Sóc el tío, yo, algo. Què dices, bro? Saps? Allà, vale. <laughs> home, però què dices, bro? <laughs> no Llavors també, el, el sinònim ara ja no es diu picar, ara es diu donar. L'altre dia jo estava convulsionant perquè ja em diuen estàvem jugant a, a futbol al graig dels avis i el Joan li ha donat el fluorescent, jo, que li ha donat el fluorescent a l'avi, i volia dir que havia, amb la pilota, havia... i dic, però explica-m'ho Sento dir-te que això també ve del castellà. Sí, sí, sí. sí, sí. Llavors vacil·lant-me el nen, no, que la pilota ha impactat, cosa que tampoc diu ningú. Ah, et va dir ha... impactat, impactat abans per... de dir ha picat ha... Sí, o ha trencat. Sí, sí, sí totalment. Vale, els nens no saben els vers. Gapo, que jo dic, com que gapo? Sacs i els intento que parlin el català Home, correcte. Ga dic, jo gapu, jo també ho deia. Gapu, no, i dic no, i ja paraules catalanes. Cipi, no. I em diuen com ho dius tu? Sí, és català, sí. Em van, no, no català, em, van em van preguntar. Sí, bueno, però és més català. No, és català. A mí m'han demanat, a gargall, demanar, com que es gargal. I, i van, no l'havíem sentit en seva vida. No sabien què era, esgergall. I ara ja s'estan perdent les paraules, però vas de Maques bé. del català. Sí, sí, Home, sí. El gergall. El gergall és maco, maco. Precious. Home, tan rica com és la nostra llengua. Vull dir, a la, a, a, a aquestes vacances, la, la, les paraules que més deia a casa meu eren mullader, escampada, trencadissa, trinxadera, empastifada. I ells es resumia tot amb l'aliat. L'aliat. L'aliat, per Especifico amb tercera persona perquè mai ve la persona que... No et diuen, l'he no, no. Et ve el germà fullonero a dir, Home, eh, vine, mama. Oh, que tal saps? Ha well, han muntat Es fica allà a primera fila per veure com foto la bronca jo amb les crispetes imaginàries, brillant-li els ulls relucientes, aviam... No, perdó, brillant. Ells que ens queixem de la canalla sí, sí, però després sí, relucen sí. les coses eh? Llavors, però, no no, però no? L'únic idioma contaminant no és el castellà també hi ha els anglicismes Oh, i els francesos, no ens oblidem mai dels francesos de... eh, que sempre els passem ja, per alt però També li foten alguns sí, i, i, I els valencians? Per què no <laughs> els, angli, els anglicismes eh, clar, Hi ha alguns de, per exemple, ara doncs, com que hi ha les noves tecnologies que abans no existien, doncs entenc que hi ha algunes paraules doncs, com trolejar que, que, que s'han introduït perquè no saps com traduir-ho, però quan una cosa és una passada... No, és too much. Guàrdia, d'un cop de punt que Saps? No, no, és que l'hi he, he fet així, però l'hi he fet de chill. De chill. De eh? eh? chill, de bon rotllo. De ah, chill, chill. No? Ah, chill. Això no diuen els mossens, això. De chill. L'hi uh, les... he fet així com de chill. De chill, de com... chill. Parapap! <laughs> Llavors, quan una cosa uh, s'encalla o es penja, s'ha gugejat. Com? Gu s'ha gugejat. Gu que jo dic però és que més difícil. A és, és molt difícil. Has buscat a Google. No, no, s'ha gugejat. I llavors també la mandra de parlar, de, de dir tota la paraula sen sencera i allò de LOL. Diuen, LOL. Les sigles aquelles que es fan els missatges. Però pues això és perquè fa riure. Lot of louts. Sí, sí, sí. Però Però, però t'ho diuen. Però t'ho no riuen, diuen lol. lol. Vol dir, ah, quina gràcia que fa això. Però, però fa mandra riure i et diuen... Quan, en comptes de riure diuen lol. O sigui, estem Saps? parlant d'una generació Perduda. que ha perdut la capacitat de riure. O sigui, en comptes de riure diuen lol. lol". lol". Sí, sí, sí. Encara que hi hagi alguna que els hi faci riure i el seu impuls sigui riure, ells diuen lol. lol". De riure. Ara sí que veig. Que ens n'anem a la putíssima Ara ah, no, veus? amb això, home, si sí et fa... Lol, el... tio, lol. lol. <laughs> però és que és com trist i tot. Eh? <laughs> fa ben, fa ben. Home, t'imagina't que estem fent lol. aquí un programa i aquest públic, avui no n'hi ha, però t'imagina't que hi ha públic i, i, i l'has el... dit, lol. <laughs> Va, que, és que, que si no en ningú. Cada cop que ric, ho faig la Iana per aquí, que és que, lol, tio, que... Lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, Seria un flamenco, això. I, i espera't, perquè n'hi ha un altre que... En comptes de... O sigui, bueno, primer us faré la pregunta, aviam si sabeu què vol dir. Quan et diuen? F. Fuck. Ah, no. Sí. Ah, això és respecte. Mama. No, no, no. no, no, no, no. I mama. Respecte a la teva mare. Mama, no, però, que no saps què vol dir F, si F és una lletra, tio. Saps? No saps què vol dir F, sí. F és com dir quina merda. Fack of. Fack of. Però dir una paraula és massa, tio. Però ja no diuen F i diuen, diuen F. Una lletra, diuen F. Està molt bé. F. Ai, Fogui quin si greu, tio. Estan, estan tornant al oh, nivell dels egipsis, no? Com però per això? què no diuen tacos als nens? Si era el més mag. Un I nen dient tacos, que és el més divertit del món. Ja pots ficar el millor monologuista de la història i et surt un nen i, ah, puta, caca, i et partixes la polla. Perquè un nen dient tacos és el més divertit I de la història, tio. Perquè saps que em van dir després, quan jo no sabia què volia dir EFA? Em van dir... No, em van dir és que ets una boomer, o jo, boomer, ets un xiclet, saps? És que potser sí que ho una mica. I per això deia de la generació, perquè llavors vaig a buscar-ho, dic, què vol dir boomer, saps? I és de la, de la generació Baby Boom, sí. però que això és, no és ni la generació abans de la meva, és la dels meus pares. Mm. La, de, la del 45 és per dir-te bé i en general sí, sí, dinosaure i llavors jo em vaig enfadar i dic, saps les sabatilles aquelles que m'han cagat el tio? Si, si em vols dir boomer jo ara et castigaré com una autèntica boomer saps qui és el tio? el rei ara, avui ho seràs tu nen. Hitler no, és broma, és broma saps a qui li agradaven aquestes sabates? a ah, Hitler <ríe> I, bueno, I aquest és el, el català del segle... De, I de, i, de, i no perquè vivim aquí, Berga, a Barcelona encara és més exagerat. A Barcelona ja no es parla jo català. Jo tenia uns tio. col·legues que tots els, país, eh? tots els temes que jo feia em deien, oh, superfresh. Eh? I era, un tema, era igual si és el, el, el tema era alegre com si era obscur, i em deien superfresh. Dic, no, pot ser no, que una no cosa fresh. sigui freix. He matat dos cabres en aquest tema, no pot ser freix. Diuen boomer i freix. És un xiclet de menta, boomer freix. Sí, sí. <ríe> Clar, és, que ens, és que quin país, eh, tu. Com ens està quedant. Ens estem extingint. Ojalà. <ríe> La policia nacional identifica a Froilán per una pelea con navajas en una discoteca de Madrid. Froilán, eh? El rei que tots voldríem, fins i tot els anarquistes. Només se de matar tres. Aquest, ara no... Ja sé que sempre em dieu que després no sóc políticament correcte, però aquest és aquell que té una mena de síndrome, no? I com és, el fill de l'Helena. El tenen tots, no? És Borbó, el fill de l'Helena... I el seu pare tampoc és que... No, no. Porta, porta aquells pantalons fets de cortines. No, jo, per això li van posar de tots los santos, així tard o d'hora n'hi haurà algun que l'estimi, perquè els collons... Ah, jo em pensava que era per los santos, aquell de la Cope. <ríe> el Jiménez de los santos. el padrí, que... no? li van posar. Per... El de la bala al ginoll. Pues eh, diu que uno de los amigos... Pues, eh? Los... Pues... Uno de los pues... amigos del sobrino de, de Felipe VI sufrió una herida de arma blanca de 2,5 centímetros. La gent... Els nens ja ni, ni bé s'apunyalen. 2,5 centímetres. Una quina apunyalada és aquesta? No, no arriba ni al pulmón. Bueno, ni ni al... La puta, tio. Lol. Lol. La apunyala bé, tio. Lol, lol. Lol, lol. Pues Friolán de Borbón i Marichalar de 24 años, el hijo de Elena de Borbón i Jaime de Marichalar dos portentos de la natura, <coughs> dos, no, dos Einstein's... Sí, sí. Quanti Cris. Ha sido identificado por la Policia Nacional en una pelea multitudinària... De a navajas, a les puertes d'una discoteca en el barri de Salamanca de Madrid. Mas, és Salamanca, com eh? És com retòric, perquè el barri de Salamanca de Madrid és un puest que... És on es manifesten els rics amb descapotables i el software, no? Exacte, és on baixaven els rics a manifestar-se i li deien a, a l'assistenta coge la cazuela que te vienes a pegar conmigo. O on anaven els de Vox a fer aquella mena de... Sí, és aquest puest. Doncs, barrio de Salamanca, pelees a navaja. Madrid està perdent el nord, eh? Según ha informado el portal El Confidencial, el altercado ocurrió el pasado 25 de noviembre, pero hasta este martes no ha saltado la noticia a los medios de comunicación. Eso nos es igual. La Policía Nacional se personó en las puertas de la discoteca por una pelea en la que estuvieron implicados más de 30 personas. Ojo, eh. 30 personas una rellerta, a, a abans te díamos una rellerta. A Navajilla, eh. 30 <ríe> fachas a Navajilla entre ellos espera que no hi hagués alguna dona perquè el 25 de novembre és el dia contra la violència sí, al barri de Salamanca al barri de Salamanca, aquelles hores amb aquesta gent segur que hi havia dones segur, segur, sense cobrar més segur que hi eren totes totes, totes, sí, aquesta gent són així sí, sí, missa, cocaïna i el puti doncs o sigui, cobrant bueno, és igual deixem-ho de Angel, amb las la, cendres aquellas de Jesucristo sí. la Policía nacional se personó en las puertas de la discoteca por una pelea en la que estuvieron implicados más de 30 personas el incidente, según ha citado el medio se habría originado entre dos grupos de jóvenes que estaban bajo los efectos del alcohol a consecuencia de la pelea uno de los amigos de Freud eh, fue herido de arma blanca y tuvo que ser atendido en el hospital oh. el mencionado portal ha publicado la noticia citando las fuentes próximas entre los involucrados, aparte de Froilán Los agentes también han identificado a Agafo, agafo. Isabel Mateo Pérez Íñigo, que eh? només amb els cognoms Ja et dic que Viva no fa res de la Más conocida como La Pechotes Amiga íntima del pequeño Nicolás, vaya bueno, bueno, bueno, El bueno, feminisme bueno, bueno, fet, bueno, bueno. fet dona Vull dir, sí, sí. la nova La nova pupua Según ha informado el confidencial la policía, la pechotes apuñaladas, eh, es, que es, es es es gran hermano no, Madrid. Sí, o sigui, van apunyalar, van apuñalar a una dona el día de la violencia de género. No, no, estaba por allá ah. amb la navajilla también. Según ha informado el confidencial a la Policía Nacional ha abierto diligencias por un presunto delito de riñas, un delito castigado con penas de entre 3 meses y un año de prisión, según ha señalado el propio portal de noticias. Asimismo, uno de los porteros de la discoteca ha confirmado al citado medio que la pelea se había producido uh, en un altercado entre jóvenes. I això havia quedat una mica, una mica aquí. Però, la Helena, la mare, la mare del, del nen, la... La, la, la del la, síndrome, també. Sí, <ríe> és, és que aquesta dona, tio, per, què, per què la deixen sola? Tio? Doncs, atenció, l'últim recurso de la infanta Helena, enviar a Froilán a Abu Dhabi con su abuelo, el rey emérito Juan Carlos. Hòstia, ara sí que aprendrà. El ara que li sí faltava a aquest nen és anar-se'n amb el putero de l'avi. Pues I sí. drogadicta i, i... Ven conmigo, hijo, que te enseñaré cosas buenas. A Mare Abu Dhabi, que aquell senyor té barra lliure, ja. A, sí, abans, que sí. què? Dispara? Aquest senyor el tenies pues, disparant cabres o apunyalant faixes per, per allà al barri de San però és que ara, ara el deixaran matar persones, allà pot disparar persones. I... Tírame, tírame un índio de un edificio. Vols dir que... I... Que aquest home allà a Abu Dhabi, no té com una reserva per ell només. Sí, que, amb elefants aquells que no agrada. Sí. No sortis d'aquí, és com allò de... prous que deu aquí dintre. I com te l'imagines, aquesta reserva? Jo m'imagino... Uh... Jo m'imagino que hi haurà com tres coses essencials. Jo, jo, jo, jo també, I, i segur que coincidirem amb totes. Les Alcohol, drogues i putes. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, I algun elefant de regal, però... Clar, no sé. i alguna escopeta, o però... Deja les navajas, hijo. Doncs això... Han enviat el nen allà. La infanta Elena quema uno de los últimos cartuchos para intentar... Atenció que la notitxe, la notícia és de mujer de hoy, eh? La infanta Elena quema uno de los cartuchos para intentar enderezar la vida de su hijo Froilán. Ante la creciente peligrosidad de sus salidas nocturnas, lo envía a Abu Dhabi con su abuelo. Sí, sí, sí. És <laughs> es que és com... Eh, a, a tu què t'està fent mal? A l'heroïna? A Tailandia. Als camps d'opi a treballar. Però aviam, senyora, que no... Als camps d'opi t'he dit sí, Bueno, sí. bueno, vale Que el meu fill és molt violent Te'n vas amb el Rambo eh? Que t'ensenya no, <ríe> no, però aviam, però què és això? La desesperación de la infantalena ha tocado techo con sus hijos Ambos desviados absolutament Del plan que su madre tenia en mente En la ment d'aquella dona És <ríe> es que ara estava imaginant Quins plans, quins plans, tu? Quins plans? Yeah. Pues quiero que mi hijo sea trapecista y la... <laughs> clar, y la pequeña probadora de huevos de codorniz. Però, senyora, això és una fantasia. Tanto Froilán, que en té 24, com Victoria Federica han dejado la universidad. Victoria Federica? Sí, és una señora que, que val mes que no les l'escoltis parlar. Han dejado la universidad, pero el primogénito és el que preocupa más. No estudia, no trabaja i protagoniza escándalo tras escándalo con sus peligrosas fiestas nocturnas. Como el abuelo. Solución a Abu Dhabi. Abu Dhabi con of el abuelo. Claro, es que aquest nano... Es veu que se tan bé. Vindrà un màster d'allà. Sí, sí. Un máster of, of, of Juan Carlos I. Sí. Sí. Exacte, amb el bo, <ríe> amb, el que, amb, el que ell, amb el que firma el rei de la bo. Sí, en de fer servir la navalla farà servir Burundanga. Ja sí, vindrà amb unes tècniques més depurades. El avi li dirà, no, hombre, no, guárdate la navajilla, hombre, que eres un nieto del rei. El sorprendente movimiento de la infantalena puede ser en realidad un deseo expresado en alguna reunión con personas de confianza. Lo mismo que la intención de Victoria Federica de abandonar el piso de lujo en el retiro de su madre para refugiarse en la zarzuela junto a la reina emerita. Eh? que no fos cas que la nena eh? els problemes de Rick són gravíssims eh? hòstia santa eh? me'n vaig d'exili a eh? la Sarsuela si sí, sí, jo preocupant-me per si la sanguitxera m'aguanta fins al febrer <ríe> i aquests fills de puta no és que ha abandonat su supissa del retiro de Madrid per aislar-se en la Sarsuela ja t'hi pots no, aislar no. la Sarsuela ja. Ja, ja, ja, no ja, ja, ja, ja et pagaré jo la calefacció jo no la posaré però la teva te la pago va. home que ho estàs passant fatal i espera, home, espera que, em, que si no fos perquè és una institució tan anacrònica o si sigui, la, la infant Helena és la gran i el queè és el fill sí, gran, bueno, però o sigui, per, per això aquest en van tindre seria... més eh per això van tindre aquest més per què seria, <laughs> seria sí. el futur rei eh? oh, ell i ella eh, perquè ho van veure van dir otstià no en no, no, no, hem de fer més, perquè amb aquesta, no, aquesta no podem canviar la constitució ara i fer la reina, perquè mira, mi aquí mira el que ens ha sortit d'aquí, clar no la podíem fer reina i van dir ens esperem, però ara l'han canviat ara tindrem quan es mori el Felipe hi haurà reina sí sí sí. Home. Ja et Qué dic jo que abans veurem els, els, els nets de la princesa d'ara que la república. Retro, sense efecte retroactiu, eh? Perquè ah, si no, no. tingués efecte Home, retroactiu no, sí. seria el Froilant, eh? Clar, ah? és que aquí aquí està, és on està malament. És que hauria d'haver sigut... <laughs> està malament, aquí, Clar, eh? Ah, tio, jo crec que... Per, penso que no, jo penso que està malament ja de saque, però... No, jo per mi no, per mi està malament de saque Ara. Si el Froyland fos rei, mira, jo, perquè ja, ja, ens queda ja, en el conventor. Eh? Ja, ja, ja, ja. Felicitat. Sí tu sí. pensa que sense ser rei, <ríe> anava a vejilla, a, a les portes de les discoteques. Ja. Tu imagina't aquest tiu sent rei amb unes copetes presentant-ho. Un... No, sí, sí. sí. I s'encarga tres Lo cada siento, nit. Lo no vol veureu correr i ja Espanya, està. O torna, no torna l'imperi que mai es pon el sol o, o, o ens independitzem hasta, hasta els de Castilla de bueno, la Manxa. Bueno, ha de... marxen hasta, hasta els de Murcia. <ríe> hasta els de Murcia marxen. Però si ja estan acostumats amb el Juan Carlos. Madrid és Espanya un i Espanya nivell. és Madrid. No, no perquè dels Borbons sí que és veritat que surt un sí, un no, un sí, un no. Però en aquest cas, tio... És un no, un no, un ràfaga, no. És una ràfaga, l'Helena... El, el, sí, el, el rei que sí seria el d'ara, el que tenim ara, que, que clar, és una puta ja mena, però clar, és un tio que, que clar, no, dona, no dona problemes, però clar, té el net, l'altre, la filla, el no sé què, que està porai tots de, de, de juerga que quan no són putes és cocaïna i quan no una apunyalada i quan no em tiro la cama no? o sigui, fa, fa dos mesos n'estàvem parlant pa. es va disparar un peu què no? faries tu? jo si fos rei no em faiguis parlar no em faiguis parlar doncs perquè... parla, estem no, aquí per no, no, parlar no, no. hòstia puta, si fos jo el rei cap d'estat, trobaríem a falta Franco aquí a la ràdio entro faig el ridícul i marxo bueno va Se bueno, l'anava a traduir en català, però va ser que no. Carles, què vull? Diu, un nou trabajo digital llega a Brasil. Las inspecciones de fidelidad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, perquè és obscur, això, és obscur. Sí, sí, no, té una pinta de legal, això, de, de, que, de que flipes. De, de Darth Vader. Sí, sí, aviat ho a Iran, també ho portaran, això, ja veuràs. Diu, una nueva profesión online està siendo notícia en Brasil atractives mujeres intenten seducir a los maridos de sus clientes para luego aportar pruebas de su infidelidad o fidelidad. Però això com va? Que les senyores contracten una tia perquè els hi posi una trampa? Sí. O com el com... senyor prèviament ja està intentant... No. Eh? La tia no. té dubtes i l'altre li carga... Contracta li... algú perquè li tiri la canya al seu home? Está I si l'home cau... Estàs feo què? Estàs feo contractar o tirar-li la canya? Està feia o contracte? Et trobo feíssim, ho està feia contractar. Jo prefereixo que em vinguis i em diguis Eh, Persson, què cardes? <ríe> què penses, que som tot. Ara, que em contractis una senyora allà. L'inspector Ganges. I, i, i a, més, a, <ríe> a més a més, després que Et deixen a mitges? O com va? No, però és que fan... No, no, no, no. No, aquí, perquè aquí és... És digitalment, ho fan pel mòbil. O sigui, no, o sigui és tot és el tonteo im... per, ah, per aquest... pel mòbil. Ah, vale, vale, vale. que <ríe> uh, aquí està. Ets espai d'un boomer, <ríe> fa l'edat <danya>, <ríe> <t 'es. ríe> Jo patim pels 30 i no sé posar <laughs> la ràdio. Diu que les inspectores de fidelitat brasileñas s'han n'han hecho muy populares en redes sociales com TikTok o Instagram. Suelen ser mujeres jóvenes i atractives, clar, perquè com et pillin la veïna de 70 anys... Años... Però sí, això... És igual, si no la veus pel telèfon, això... no m'acaba, en... un... no pot ser un ordinador, vull dir... Però una cosa, però és igual, no, perquè... Aviam, aquesta gent, tu no ho veus, Paco? Amb, amb els teus 40 tacos no et una barcilanya de 23 dient, oh, cariño, tu, el mejor hombre de mi". No, home, no, ho veus, Paco, que no. Joaquín el més, Sí, ja... És que es veu, no? Vull dir, tu, tu, jo, jo, que sóc un senyor de 28, ho veuria, saps? Diria, no, no, tu, tu vols alguna perquè jo sé com sóc i tu vols alguna de mi. Això és, enganyar, et, això és perquè ets català, no? Perquè... Sí, ara ja es de tothom. A més, a més estan hiperexplotades, perquè diu que cobren Surpresa. entre 4 dolores i 30 dolores. L'estafa, o el, el marit. Les noies, les noies. Sí, però 30 dòlars, ai, 3 dòlars, el marit, que, que la família que arruïnen, o el, com, com va això? No, no. La dona el paga, això. Tu contractes una tia perquè li posi... Eh? Les... Entenc Perquè li tiri la canya al teu marit i li pagues 4 dòlars. L'hora tota la canya? 4 tota la canya? No sospita una mica, quan després de parlar una hora amb aquesta senyora, li deixa de parlar, truquen a la seva dona i li diu sí, sí, una hora més, i li torna a parlar una altra vegada... I aquí Així... un mes, i un aquel Aquell senyor no sospita? <sussut> Què són estos pagos? Que l'estan enganyant. <sut> que ell, son ell, estos... més, ell més que amb ella. Ah, Què són estos pagos? Cada hora de 4$. Ah. Está feo, está feo. Diu Dó, que... Eh. A més a més han de portar proves. O sigui que... Pantallaços. Clar. No? Pantallaços. No, arriba arriba ja. la, la dona, la, que, la brasileña, arriba a casa... I li, i li dona les proves. <laughs> que no, que és tot virtual, ah, ah, ah, home, no siguis brut, dament. <laughs> és tot virtual. Dament, No és prostitució. <laughs> no és prostitució, això. <laughs> I el trobava interessant, prova, eh? És que m'ha una manera molt fàcil de guanyar diners, això, eh? Hòstia, allà des de casa et fots una perruca, et no, maquilles, no. una foto, un perfil fals. I que, tant, i fer-te inspector et... que... o policia, mm. però clar, són <laughs> feines no, no. que no... Que no... Oh, bo, com sí, fer diners, clar. És com però és del... per... perquè els hi caigui la vena els ulls a, a dones que viuen amb gilipolles, oh, no? o, amb, cabrons, o, sí, amb sí. cabrons. És com aquella del Tinder que va fer creure que va tornar a l'espai, saps què et vull dir? Exacte. Vull dir, no, o si sigui, tens fe, això és com l'església, vull dir, no... Bueno, aviam. No, no, Ivan, tu no. perquè ets un descregut, però la gent té fe doncs bueno, vale, vale. a, a tope home, si tu creus que pots fer tornar un tio que està tirat a les vagues pots, pots la fer molt sí, muntanya és, és, és que hem sentit demogrosses i jo ja, ja, ja renuncio, renuncio ja. totalment a aquest planeta tio, perquè n'estic molt farta vinga va, que segueixo anirà la primera Perdó. expedició a Mart diu que les pruebes Eh, las pruebas que demandan, suelen consistir en escribir mensajes a sus objetivos contactando con ellos por WhatsApp, Instagram, acaso fingiendo que han obtenido sus contactos de un conocido, pim, bam. Digo, hacen capturas de pantalla, como de esto, Silvia, de las conversaciones, de las fotos que se envían y luego se las entregan a las clientas con prueba de su fidelidad. mira, mira, me han enviado una foto de tu marido, pero es del perro. Eh, tu marido es, fide es fiel. Sí, ¿No, no? le ah. gusta. Sí, <risa> es el zofílico. Sí. A, ten... sí. a lo mejor tendrías que hablar con el veterinario más conmigo que conmigo, ¿eh? Mira, aquí n'hi un... També podria passar que si em una fotopolla, per impressionar, em una fotopolla que no és seva, saps? i llavors l'altra pensant ah, no, aquesta no és la del meu no, home. T'has equivocat, et torno a passar el correu perquè t'has equivocat. Aquest no és el meu home. Ui, aquesta, la notícia està tallada, hi ha un tros que no surt, no surt d'un paràgraf a mig fet. Censura, censura. Perquè sortien els noms, els noms de les, dels marits, ara, no? Venien els noms dels marits i s'han preocupat de treure-ho ràpid. Diu que una d'aquestes noies, que es dedica això, diu que la va contractar una noia que... Me dijo que desconfiava mucho de él porque ya le había enganyado varias veces. Home, llavors ja no necessites capturar-se. no? Bé, no? Si ja Home, enganyat... és que jo crec que si has d'arribar al punt de, de contractar una senyora, perquè ja és que amb aquella persona no estàs bé... Eh? No, contracta Monty Python que... i ah, fes una altra no sé, cosa. No una altra... Ah, ja no estàs bé amb aquella persona, si has de contractar una tia perquè li tiri la canya, perquè... Ves està... a saber les lleis com són en aquell país, a la millor però necessiten proves. Però quines lleis? Proves? Que jo estic parlant del cervell eh, d'una ja, persona. No, no que... però que la millor necessiten proves per poder-se divorciar, per demostrar que l'home ha sigut que estem parlant de Brasil, que, que, que ha perdut el que hagi, no ha donat adonat el... se n'ha anat i, sí, sí, i té problema a sí. Lula per oh. manar, ben sortit... De... Ha muntat un Cristo que no bueno, vol dir. Eh, vull dir, estàs parlant de Brasil, eh? Un Espanya, l'Espanya de, de, de, de, de Sud-amèrica la, la, la Venècia Uau, de... <laughs> uau, wow, wow, aquí la cosa es posa Es posa bé N'hi ha una que hi ha, ara ja cobra entre 4.000 i 5.000 eh, No, entre 800 i 1.000 dòlars Perquè va ser de les primeres I que s'ha fet allò famoseta Home, però això és una putada per ella, no? Per què? Per ser famosa en aquest món oh. La ja et coneixen Clar, tio. Va, bueno, va enviar fotos d'un altre, eh? tot plegat ho fa per internet. Ah. Bueno, clar, és que, no un, que és, un elefant. És que, clar, és, que, però... és que ets un boomer. Eh? Paco, tio, tu no ho veus que t'enganyen, tio? Però no Que no la... pot ser que aquesta senyora rosa 90-60-90 t'estigui tirant la canya, tu que estàs al paro. Tu canta la polla a casa dels teus pares, tio. Que tens 40 anys i ja estàs calvo. Que no, que no venen aquestes ties a buscar-te tu, Paco. Paco! Et fas diferents perfils, amb diferents looks i ja està, no heu aquelles reels quan et fiques maquillatge, com canvia la gent Però si no és ella que posa la trapa, no, és el Paco no que, com... que se la creu Paco, que no venen aquestes senyores a buscar-se tu Els àngels no existeixen Que no, que no tens res per oferir Paco, que no, no sospit, Sospita ja d'entrada Hola, soy Manisha Sospita d'entrada no us ha sí, de... no arribat mai algun missatge d'una tia? Hola, hi, no sé què. Sí, a mi sí. Ah, ah, ah, ah. Pues potser Perfèix, algú t'ha de... posat una inspectora d'aquestes. Eh? Era de Tailàndia, segons deia. <laughs> Deixem-ho aquí, Joan. La vida és plena ja de trampes, fent. però si caiem a les trampes que estan senyalades hi ha la, la, les xungues a les pers no passes de pantalla mai no? és que si causa les trampes que posa això és una trampa perquè tots els cartells et que és una trampa, hi ha una fletxa lluminosa que diu trampa, trampa, trampa, trampa. Paco, eh? no pises ahir xafa la baldosa i la dona et busca la ruïna home Paco, és que... Paco no, a més a més que fan servir dies de 20 i de 19 anys que dius Paco, que no et vindrà a buscar aquesta noia tu, mm -mm. tu et penses que amb el que pot arribar a accedir aquesta tia et de buscar a tu que estàs amb calçotets, sense samarreta, suant, a davant de l'ordinador, a casa dels teus pares, perquè t'has el paro. I, I, a veure, no, no, no... I, i te llamas Paco. Paco, t'has calentat dos francfors al microones. No, no, no passa això la vida, Paco, no, no. No, no. Creu-te les pedis de la Jennifer Aniston, Paco, no passa, no. Doncs pues aquí, aquí s'acaba, <laughs> perquè a l'altre són comentaris bastant xorres de... Yes, no. El esto de Libania, ja, ja estem quedat tot clar. Okay, no puc tornar a dormir nit, que nit ni, tío, Paco. gent que ens enganya, tío. Que nos no digan la veritat. Ja de sufi que a mí me ha donat <laughs> <massa> sencill, eh. Eso <laughs> <laughs> de Shui Vanessa que eh Saps que m'acabo de donar que, que, no tinc, que no tinc no saps què passa? Avui no passa res, perquè no hi ha concurs, no em poses al 1 2 3. Ah, menys mal perquè avui us porto una secció. Em pensava que, di... pensava que diria que no, no estic gravant o alguna cosa no, així. No, no, no, jo també m'ho he pensat. No votis que ho de repetir tot. Ah, porto una secció que quan acabi us farà mal el fetge. Ja me'n fa ara. I, i, els, I els sentiments una mica. Eh? Perquè no sé si sabeu qui és la xiqueta de Montgat. No. Ha d'una mica abans. Sí, el Nisse l'hi ha presentat una mica. És, és una senyora que té un bar a Montgat i, sorpresa, la casualitat. Quina història tan la, preciosa. La, la xiqueta de Montgat, que la casualitat que té un bar. A, a on? A Montgat. Doncs és una tia que té un bar i fa... I el que Ella diu que fa còctels. Però jo us animo molt a anar-ho anar, a, anar a veure, eh? xiqueta de Montgat, xiqueta de Montgat, tot seguit a l'Instagram. És, és... No haureu vist mai un cubat en la vostra puta vida. Per posar-vos un exemple, tenim la... A, a, Citaré, tot el que cito són paraules de la seva boca. Eh? A mi no... A mi no, no, no. <ríe> a mi no, no em feu guanyarà. Canvia anyant. de veu, perquè si no la gent o sigui, no entén. no hem d'anar a fer cap directe al seu bar, no? no? No. Home, si ella ens ho permet, jo encantat d'anar-hi. Doncs, va fer un... un... Una secció. Va, hi faig la secció sobre aquesta noia i els còctels que fa, us diré el que porten els còctels... I llavors us diré el primer i el segon comentari, o el primer i el tercer, o el, els primers comentaris, perquè ja, ja n'hi ha prou. Entreu a veure-ho perquè és boníssim, eh? Uh, el primer còctel. Juan entra en el bar i me dijo, ponme una chirla. Que la chirla se comparte. El Juan, el Juan, el Juan, el Juan és un boomer. El Juan va demanar una chirla a la cambrera. I, I és el nom que posa a un combinat que està fet de... És un cot de tubo amb, amb tres quarts de vodka i fanta i birra, fanta de llimona i cervesa. Bleh. El primer comentari és... Normal que se comparta. Tiene más vodka esto que un supermercado. I el segon comentari és... Se comparte el cubate i l'ambulància. <laughs> Anem cap amunt. El ponche de huevo. Resulta uh. que hi havia Isidoro... Lo pedía antes de ir a trabajar. Uau, ja veureu, ara veureu oh. que el l'Isidoro no té por de la mort, ni dels còlics, ni... No, no. Brandy, una clara d'ou i llet. Això és per afinar la veu, va molt bé. Sí, ho, ho recomanen sempre, tots els metges. Abans de venir sempre em prenc. Tots els metges que ja són morts ho recomanen. Primer comentari. I si... Eh, recordem, Isidoro lo pedia antes de ir a trabajar. El seu esmorzar. Sí, sí, clar. Hombre, si al brandy l'he echas huevo, ya estoy comiendo. I la... uh, Isidoro se jubiló con 32 años. <ríe> Isidoro, tres días de inodoro. Isidoro odiaba su trabajo. Ara en tenim una altra, que és El Cristal de Manuel. El Cristal de Manuel. Que, atenció, ella diu que ella no lo recomienda servir en cubata, que es más debe servirlo en chupitos, porque es todo alcohol. Que ho digui ella, que posa tres quarts de vodka i dos de fanta de llimona, doncs, eh, i un de fanta de llimona diu uh, vodka i licor 43. Oh! Uh. Vodka i licor 43. Amb quina proporció no ho diu? Uh, Total. No, 50-50 no, <laughs> diu, 50-50. 50-50. <laughs> Ah, poscalicor colent pelibroso perquè és tot alcohol. Primer comentari. Jo crec que Manuel t'he digut que, que iba de cristal i tu t'he un lío. Al <laughs> contrari, el cristal de Manuel. Tu sí que vas de cristal. Ja està. aquest només l'he posat per, per lo directe que és, que és com, molt els comentaris d'algú que fa un post molt elaborat i el primer comentari és "hijo de puta". Que no, que no la gent que no supensa. "Hijo de puta" "Tu sí que vas de cristal" o "Tu mas", sempre, sempre el meu equip. Sergio busca nombre para este combinado. Vermut blanc, cuentro i llimona. Ah, oh, ja, ja un... Menos mal de això, la limona. Això... És un despiñat, és, és un despiñat. Això és una nitolenta. Això és una nitolenta que s'ha acabat tot el que quedava i acaba tirant el vermut blanc del cuentro, del que no s'ha pagut la gent. Primer comentari. Uh, Sergio busca nombre para el cubata. Jo primer ho llamaria Sergio. <laughs> un comentari, nos pides que le pongamos nosotros el nombre porque Sergio ya no puede. <ríe> I ara tenim la novena. La novena. No, la abuela de Míriam <ríe> siempre se tomaba este combinado al despertarse, que és una birra a la que li parteges un ou a dins. La abuela de Míriam, eh? És... Esa entrañable senyora que es tan divertida por las mañanas en el mercado. ¿Por qué es divertida? Això és del Frank Gallagher de, de Shameless. Sí, sí ho, fa, eh. ho fa. Doncs ho fa la sèrie. Doncs però... És el combinat aquest. I el primer comentari és Deixando que sean las 7 de la mañana para probar esto. <laughs> I el segon comentari, que per mi és dels millors, és però con cebolla o sin cebolla? <laughs> Una providen per xiste de la dècada, tio. El, el, el, no per un xiste, per al xiste. I, i, I ja està. No en tinc més, però us animo a seguir aquesta senyora. Amb, amb, no, que és i amb tot el que faigui, amb tot el que faigui, perquè tu juro, eh, només mirar-te perquè un, un parla d'un de destornillador i t'ensenya a fer, doncs, això, un bot que amtronja, que és un destornillador. Però és Pues calicar una de bot, tio. Ja, ja, vist, ja Que és terrible, eh? Sí, sí. Que és terrible. Els com... Jo també a un bar, que també ho feien, això. Ens compartíem el suc entre diversos i... Tots bueno, els alcohòlics allà fent... I és eh? que en el vídeo, per exemple, aquest que t'he dit de la xirla, la tia el que diu és que se li van enfadar al tio perquè li va dir que la xirla és per a compartir. I era principi que si ella veia que eren quatre, havia de fer quatre cubates amb un sol puesto i donar-li les canyes perquè vaguessin tots del mateix puesto. O sigui que, a part de guarrus eren guarros. Ja, clar. Saps? Vull dir que, els xirlos no són para compartir, tia. una xirla, te <ríe> la he patado junto. Parlant... Como cerdos, déjalo chupar el vaso. I parlant de xirlos, jo quan he sentit que parlàveu d'aquesta notícia, he sentit de, com el suc dels barberechos? Això on ha quedat? No, perquè vull dir que, que ah. aquesta senyora que fa, fa cubata, cubates maros. molt locos. Vull dir, té pipermina amb menta... Ai llet vaia locura, tio, vaia locura, ai i això és algo que servia també a la, a la movida madrileña, que és un bacalau o algo així, tio. Però tarda sí. venir un, un tall de digestió wow. sí, Piper o algo. Sí, perquè també les panteres, les panteres, oi, El russo blanco és vodka, llet, eh. Clara, si jo he pensat dic, portaràs aquesta secció aquí i els borrajos i el Joan i el Nino diran, "Bueno, que que que, ah. Si ja provat això mil vegades sí. i no passa res. Ne neu a veure la pàgina d'aquesta senyora i com fa contínuo. els cubatas, si plau. La xiqueta de Mongat. Xiqueta de Mongat, la xiqueta de Mongat I, i si podeu i esteu per Mongat, us recomano veure ella, allà. Espero que sí. Espero que no hi ha anat mai. Jo... si vaix serà pa... no sé què hi ha Mongat, però, per no, no no sé però per mi només ella. és ella. I això. Crec que el Maresme. I Neu i us partiu una xigla. Ah, us partiu una xigla. Eh? Tampoc no estic segura. O ah, si anem algun dia allà els vins de, de... Els vins de l'ella? Podem muntar una expedició. Pode, podem, sí, però passem ben dinat, eh? <laughs> eh okay. Si no, no dinarem. No, l'ou, l'ou. Aquesta senyora et puto uns covates, me cago en Déu. El vaso ja, ja amb no leig i l'ou, i ja està. Exacte. I la cebolla... I de el, de nisso de Míri... bolla, el nisso sense cebolla, el nisso. Sí, sí, sense cebolla claríssim. Fes-nos si no... fes unes canyes a mou però el nisso sense ceba. Eh? Sí, que si no me mato. Sí, que em repeteix, sí, <laughs> perquè els, els covates no... <laughs> CULTURA PUNC Avui al Cultura Pú ens hi aconditzarem amb Droffing Murphys el disc This Machine Still Killed Fascist que vol dir que aquesta màquina encara mata feixista les cançons Oliofonis que és Tastasafonic <laughs> i We're Troubulisat que va, hi ha problemes muntat i fins aquí les notícies. Gaudiu de la música. Bé, <coughs> bé. La de la infanta Elena, la, la tonta, tio, és: ha tocado techo. Ojo, que, que la pàgina que estic buscant la notícia és Mujer de Olla. it looks like Trouble's been following me Wouldn't I be out for the picket line? Come on, meet us out where the Trouble's at I was born that same night Trouble was born I'm from the same bed old Trouble's from We can break down your window this minute or that Come on, meet us out where the Trouble's at Up north, down south, out west, back east Gonna find my peace Troubles at I'm from a troubled up mountain and a troublesome creek Troubles my days and troubles my week Might break your window, we could do that Come on, meet us out where the troubles at With trouble, trouble's my dreams Old trouble loves me, it's plain to see I can make trouble eat from the palm of my hand I'll show you out where the trouble's act Up north, down south, out west, back east Up north, down south, out west, back east Gonna find my peace Where the trouble's at Up between trouble and sleep on both sides If trouble lasts, don't you dare talk back Just meet us out where the trouble's at Up north, down south, out west, back east Up north, down south, out west, back east Gonna find my peace Where the trouble's at dint, dos rombos.